9. A betegség csak a tested bénítja meg, a szabad elhatározás nem, ha az maga nem akarja. A sántaság is csak a lábat akadályozza, de a szabad elhatározás nem. Ezt mond mindennel kapcsolatban, ami elét kerül. Rájössz, hogy minden csak más valamit akadályozhat, téged nem.